Much more than this I did it My Way Yes there were times I'm sure Yes, <laughs> Yeah. <laughs> 1 2 53, 80, 8, 12 ennyi az elérhetőségem. Ez a kéfeje, minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fia János, kísérleti, utolsó meglepetés és korlátozott, így egyszer. Itt mindenki megkapja a és aztán döbbenten nézem, hogy a Bayers sónak ez a egyik ilyen motója. Úgy lopják az alcímeimet, mint Milyen jó, hogy lehet mutatni, és nem csak mondani. Nekem egy ilyen motógyárosnak kéne lennem. 061-253-88-12 bármilyen témában, aztán ha ihletet kapok, akkor ebből a rengeteg papírból valamit megosztok önökkel. Ha nem kapok ihletet, akkor zene van. good. Okay. 2022. november 15-e kedvam, 5 hét. hét van hátra ebből az évből, már ami a kajfejelcsit illeti. 061-250-388-12 Adok még néhány percet önöknek arra, hogy belelendüljenek Nem muszáj, 7 óra 18 perc van Nagyjából 7 fokban, van Biztos van, ahol több és van, ahol kevesebb Sokkal kevesebb autót tapasztalok az utakon, mint általában. Tegnap délután, akkora este fél hétkor, a délitől olyan gyorsan lehet ez zuglóba jutni, mint ahogy egyébként általában éjszakai órákban. Hozzátérve, hogy különböző hozzátartozóinak és a magamnak való bevásárlások folyamán különböző láncolatok boltjait látogatom. És amit ott tapasztalok, hát um, az valójában megfelelője a kisebb forgalomnak, de erre most nincsen megfelelő képem. Van valami látens fenyegetettség ebben az egészben. Nem hogy Önök érzékelik -e, és ha érzékelnek, akkor mit érzékelnek, ha akarják, elmondják, ha akarják, nem. 061 253 12. Ezt azért is mondom, mert az elkövetkezendő napokban, így aztán Szerdán, Csütörtökön, Pinteken, semmilyen módjuk nem lesz betelefonálni. Így aztán vagy most beszélgetünk, vagy talán semmikor se a héten. Jövő héten már 21-e lesz, nem tudja, 21-ei hét, akkor már csak nagyjából 4 hét lesz hátra. Meg is számolom. 1, 2, 3, 4, tévedtem 5. Akkor a mostanival együtt még 6 hét van hátra, akkor tévedtem. I said, let's do 01, 253, 8 12. holnapi műsor, amely 7 óra 14 perckor kezdődik, és nagyjából 9-ig tartansz egy nem élő lebonyolítású műsor lesz, és Jeszenszky Zsolt lesz a vendég, akkor bármi eszükbe jut-e, vagy bármiről bármi eszükbe jut-e, akarjunk-e beszélgetni, vagy pedig legyen zene, mert zene van, jó zene van, mint ahogy most is jó zene szól, ez a Bet amely szombaton, vagy akik szombaton lépnek fajt fel a magyar zeneházában. Érdeklődés van, hiszen az ember ugye, podcastból él, szegény ember, meg gazdag ember is, és ugye ezek a műsorok menet közben szerzik meg a hallgatóságukat és a nézettségüket, így aztán az ember tapasztalja, hogy a tevékenysége iránt van-e érdeklődés, ami az egyenes idejű, a real-time érdeklődést illeti, abban jelentős változás van, de ez már nem most kezdődött. Ehhez az ember mindenféleképpen alkalmazkodik. Egyébként, ha nem alkalmazkodik, attól se változik semmi az égényed a világán. Így tehát két élőlebonyoltása műsor báránk, Csütörtökön és Pénteken, Csütörtökön Vintermantel Zsolt, valószínűleg Györgyevics Benedek és Kis Ambrus számít az érdeklődésemre, vagy számíthat. Én pedig Filipov Gábor, Navrasis Tibor és Horváth Csaba. Ez a névsora a jövő héttől kiegészül, és fél kilenctől Füriás Balázs miniszterelnökségi államtitkárminiszter helyettes is felsorakozik. A névsorba marad ugye a hétfőket Szerda, ami az év további heteit illeti, a munició muníciót gyűlt össze ahhoz, hogy egy illetőleg két műsor is kimaradhasson, természetesen az élőlebonyolítású műsorok hátrányára. Ugye a hétfő kett, szerda. Ma éppen kedv van, és ma éppen egy le, éles, éles élőlebonyolítású műsor van. Holnap nem lesz az, holnap I.S.S.S. Zsolt lesz, a kéfejancsi vendége. Hogy a hátlevő időben, mint a mai hátlevő időben előre vagy hátra nézünk. Arról beszélgetünk, amit magunk mögött hagytunk, és ami természetesen képtelen arra, hogy ne fejtse ki a jelenre is hatását. Vagy beszélünk a jövőről, arról, amit ettől a héttől remélünk vagy várunk. Jelen időben vagy jövő időben hallgatunk. 061, 253, 88, 12 figyelek, ha van mire. Én eredetileg azt terveztem, hogy levezetem a baranyi történetet egészen odáig, ahol most tartunk. Ahhoz valamilyen biztatásra számítottam, lehet, hogy nem kellett volna, és aminek vagy most kezdek hozzá, vagy ezekben a percekben dől el, hogy később sem kezdek hozzá, mert az minimum egy óra, ha önök telefonálnak, akkor még több. Döntsük el, hogy mit évők legyünk. Én nekem bármelyik megoldás bejön, 061 1 253, 80, 8-12, döntsünk együtt, vagy ne döntsünk együtt se. Igen. Jó reggelt, János, én nagyon szívesen meghallgatnám öntől a balanyi történetet. Köszönöm. Legyen három ember, aki eldönti, hogy mi legyen. Legyen Baranyi, ne legyen semmi, legyen más. 061-253-8812 Jó reggelt. István, jó reggelt, legyen baronyi, és szerintem ezer eldőtt, mert legalább kettő egy. Rendben van, akkor de egy harmadik biztatélyes kisvárok. 061 8812 jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, jó lenne így összefoglalkozatok. Jó, rendben van, meg lesz, arra kérem önöket, hogy amennyiben valamit nem értenek, valami tetszik, vagy valami nem tetszik, akkor ne legyenek restek, és telefonáljanak 061. 3-8-8-12. Kivételesen aludtam, így aztán arra is alkalmas vagyok, hogyha valaki egészen mással telefonál, akkor nem fogom ráborítani az asztalt, különös tekintettel arra, hogy értékes dolgok vannak rajta, hogy hogyan valott képe más dologgal kapcsolatban telefonálni. Igyekszem összeszedetlen és követhető. November 4-én reggel az ATV vendége volt a Szigorlat című, vagy alcímű műsorban Baronyi Krisztina, Ferencvárosi polgármester. Én a Szigorlatot még soha láttam, vagy ha láttam, akkor nem tudtam, hogy Szigorlat a neve. Szerintem egy olyan műsor, amely Szigorlat címén kérdez embereket, az nonsense. Nem uh, polgármestert, bárkit. Lakatos Istvánt, Nagy Mártát, vagy engem. Nem kérdezünk szigorlat címszó mert az olyan, mint a vizsgáztatnának valakit. A szigorlat az arról szól, hogy valaki... A szigorlat egyetlen egy esetben maradhat meg. Ezt viszont az ATV egy tízes skálán tízesen múlasztja el. Nevezetesen a szigorlat, akkor a végéjegyet kell adni. Ez nem megúzható. Olyan nincs, hogy szigorlat és nincs jegy. Hogyha ebbe belemegy a politikus, belemegy a vendég bárki, akkor legyen szigorlat. Ha viszont nincs egy, akkor ne legyen szigorlat. Én biztos, hogy egy reggeli szigorlat című műsorba csak akkor mennék be, ha a végén leosztályoznának. Függetlenül attól, hogy az elején elmondaná, mindjárt az averszióimat. Egyébként lehetne spanyol csizma is a címe, és akkor tovább nem humorizálok ezen. Nonsense. Nonsense az, hogy erről eddig nem volt szó, nonsens az, hogy tudom, hogy én vagyok az első aki erről beszélt, Ceglidi Zoltán, aki az ötben ügyben megszólalt, már csak engem követett. Hárman kérdeznek, ebben az esetben Kárász Róbert és Krug millia az ATV-t képviselte, Szalai Szilárd pedig a pestis rácokat nem tájékoztatták Baranyi Krisztinát arról, legalábbis Baranyi Krisztina azt mondja, őt nem tájékoztatták arról, hogy kik fogják kérdezni, ha tudta volna, akkor nem ment volna el, mert ő a pestis rászokat propaganda szejmédiának tartja különböző okokból, erről később még lesz szó, aminek következtében ő saját magát nem tette volna ki annak, hogy egy ilyen hármas kérdezze. Hogy Krug Emilia és Kares Robert egyébként milyen minőségű riporterek vagy műsorvezetők, ez sajnos nem lehet megkerülni, de azért mindent nem vernék le az asztalról, mint ahogy azt a rendkívül nem politikailag korrekt mondás, mert szerint leveri, mint porrat megtenni. Ez a műsor konkrétan, de erre térjünk ki a végén. Ott van tehát a dilemma mindjárt a legelején, és ezt nem tudjuk átugorni. Ott van valaki, ugye Baranyi Krisztina elmondása szerint ennek kisebb megint lesz jelentősége, Elkésett Szalai Szilárda, a Pestisrácok munkatársa, és ő már azzal a tényel szembesült, hogy ő lesz az a harmadik, aki kérdezni fogja, dacára annak, hogy ő egyébként a Pestisrácokkal nem áll szóba. Annak a helyzetnek a feloldása, hogy az ember így ilyen szituációban hogyan cselekszik, az ember legyen a talpán, mert még a magánéletben nem reflektorfényben is nehéz eldönteni, hogyha az embert kézhelyzeteli állítják, akkor hogyan reagáljon, de egy olyan műsorban, amely a médiában megy, amelyet követnek néhány ezren, vagy néhány tízezren, azért van kockázata annak, hogy az ember hogyan viselkedik, meg hát saját maga is kétszer átgondolja, másféleképpen gondolkodik egy ilyen szituációról, mint hogyha ez a magánéletében történik, bár ott se 12-1 tucat. Foglaljuk össze röviden. Baranyi ezt a szituációt úgy oldotta meg, hogy először nem válaszolt, illetve először elkezdett válaszolni, majd a válaszába belesződte azt, hogy ő egyébként a továbbiakban nem válaszol, mert ő a pesti srácokkal nem áll szóba annak propaganda média jellege okán. Ez Szalai Szilárdot meglepte, de legalább ilyen mértékben lepte meg Krug Emiliát és Kárász Robertet, akik semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottak korábban annak, hogy egyébként úgy hívnak meg ebbe a műsorba vendégeket, hogy őket egyáltalán nem tájékoztatják valószínűleg sem a témáról, sem arról, hogy kikérdezi őket. Hogy ez egyébként egy jó gyakorlat vagy sem, erre nem tudok egyértelmű választ adni, ezután a műsor után egyértelművé vált, hogy rossz gyakorlat. Ettől függetlenül maguk a műsorvezetők támadásba mentek át, hogy egyébként szerkesztői utasításra vagy attól függetlenül, azt nem lehet tudni, hiszen elkezdték kárhoztatni Baranyi Krisztinát amiatt, hogy egyébként neki kellett volna megkérdezni azt, hogy ki kérdezik, ami nonsens, hiszen ez a meghívó kötelessége, anélkül, hogy egyébként erről valamiféle BBC etikai kódexet olvasnánk. Magyarul le lett tolva Baranyi Krisztina, hogy ő nem kérdezte ezt meg, ha pedig nem kérdezte meg, akkor egye meg, amit az ATV főzött neki. Nonsens. Nonsens a köbön. Barany Krisztina úgy oldotta meg ezt a szituációt, hogy először válaszolt, később pedig hallgatott. Ezt a hallgatást a, az ATV műsorvezetői elsősorban élen Kárász Róberttel úgy oldotta meg, hogy azt a kérdés, amit föltett Szolai Szilád, Pesti srácok, azt tolmácsolta Baranyi Kristinának, aki aztán innentől Kárász Róbertnek válaszolt, akinek a szerepét Krúg Emilia nem vette át. Összekacsintások, és egyebek kísérték Kárász Robert és Szalai szilár tevékenységét, beleértve, hogy egyszer magát a választ is elkezdte tolmácsolni Szalai Szilárdnak Kárász Róbert, mint egy viccet csinálva az egészből, független attól, hogy ő maga is egy tízes skállán tízesre volt meglepődve. Formailag a dolog jelentősége csekély, tartalmilag annál inkább. Valójában ebben a szituációban a tévedés minimális kockázatával, én fiala János a tévedés minimális kockázatával azt találtam, hogy az ATV azonosságot vállal. Pesti srácokkal, amennyiben a Pesti srácok kérdésére nem válaszol, um, Baranyi Kriszina úgy ezt a tolmácsolást megteszi. Um, Kárász Robert, aminek egyébként nem tudta tenni, hiszen voltak olyan kérdések, ahol maga Szalai Szilárd javította őt ki, hogy nem pontosan azt mondja, amit ő. Ezt elhelyezte Kárász Robert, aki egyébként nem fogta át tudatilag azt, hogy mit cselekszik. Később az ATV semmilyen kivetnivalót nem talált abban, hogy Karász Robert így cselekedett, másban aztán talált, ami nonsense. Volt már olyan a kormányinfón, hogy jelen nem lévő orgánum, vagy jelen nem lehető orgánum, lásd magyar hang, a kérdését valaki föltette más. Ebben az esetben, sőt, ilyet én magam is tettem korábban. Az azonban, hogy... Ki milyen, orgánum, ki milyen orgánum nevében szólal meg, vállal ezzel kvázi azonosságot, vele, ennek van jelentősége. Kárász Robert és az ATV azonosulása a srácokkal gyakorlatilag ebben a szituációban azt tette volna lehetővé, vagy azt kellett volna, hogy lehetővé Baranyin Kristina számára, hogy se Kárász Robert, se Krug Emilia, de elsősorban Kárász Robert kérdéseire ne válaszoljon. Ő azonban az udvariasságot választotta, és ezzel önlenület mondásba került. Ember legyen a tapának egy ilyen szituációban megfelelően tud viselkedni, én magam ezzel nem is, erre nem is tennék kísérletet. A tévedés kockázatával azt gondolom, hogy Baranyi Krisztinának ott akkor a Kárász Robert által tomácsot kérdésekre sem kellett volna válaszolnia. Az ember vagy negligál valamit, vagy nem negligál valamit, ilyen felébe harmadába való megoldás nem szerencsés. Ami Szalai-Szilárd helyzetét illeti, Szalai-Szilárdnak szintén el kellett volna mennie, egész egyszerűen, mert az orgánumát olyan kritika érte, amilyen kritikával kapcsolatban ő nem tudott védekezni, és amiben egyébként az ATV Baranyi Krisztina őt kész helyzeteli állította. Szalai-Szilárd helyzete azért minőségileg más, mert Szalai-Szilárddal Kárász Róbert, az ATV műsorvezetője azonosságot vállalt, így, amíg Baranyi Krisztina oldalára senki se állt, abban a szituációban senki. Se Krug Emilia, se Szalai Szilárd, se Kárász Robert, senki. Addig Szalai Szilárd segítségére sietett Kárász Robert, és Krug Emilia is passzívon. Ott tehát valójában hárman áltak a szó szoros értelmében egy emberrel szemben, ott nem három ember kérdezett, hanem három ember egy olyan erőfölényt képezett, egy olyan kérdésben, amelyet Barányi Krisztinának nem, lett, nem volt módja kifejteni, vagy nem akart kifejteni, ami ezt a beszélgetést örökké emlékezetessé tette. Ezt a szituációt nem lehet egyébként kibeszélni anélkül, hogy valaki meg ne nézni. Nehéz aztán függetleníteni, ami utána történt, de azt gondolom, hogy felemás megoldások sorozata vezetett oda, hogy ebből aztán később az lett, ami lett, függetlenül attól, hogy a tragédia és a tragikomédia abban a negyed órában, ami ott akkor volt, benne volt teljes mértékben. Benne volt az, hogy béke jobbot nyújt Szalai Szilárd a Pestis srácok nevében, ami nonszensz, Beleértve az, hogy Kárász Robert felajánlja a tolmácsolást, mi több elnézést kér Szalai Szilártól ami nonszenz Oldjuk fel a Gordiusi csomót, mondja Krúg Emília, miközben drága Krúg Emília drága törölve. Mondja már meg, itt mi volt a Gordiusi csomó? Szerkesztői szabadságról beszél az ATV, látható módon olyan módon, hogy fogalma nincs arról, mi a szerkesztői szabadság. A jövőben jelezni fognak valamit, egy ilyen történet elegendő ahhoz, hogy a teljes addigi működési szabályt átírják, majd a végén az a mondat a Krug Emiliának, hogy a nap végén a néző dönt, egy olyan megnyilvánulás, ami alapján az összes műsorból ki kéne tiltani őt, a nap végén a néző semmiről se dönt. Egyrésztről a néző minden pillanatban önt. Másfelől pedig ez egy olyan mondat, amely szerint egyébként, ha valaki valamit szakmailag rosszul csinál, de sokan nézik, akkor az valami felmentő dolog. Ez a nap végén a néző dönt, ez egy olyan mondat, amit ha Fiala János állt volna ott, akkor megkérdezte volna, mint Woody jelen, hogy elnézést, ez mit jelent, és hogyha elmondta volna még egyszer, akkor azt mondta volna, hogy ezt most már másodszorra mondja, de először értettem. Ott egyetlen egy ember volt olyan, aki mellett ki lehetett állni, Miközben az ember nem tudta alapvetően, hogy mi a problémája, az Baranyi Krisztina. Akik vele szemben álltak, különböző módokon voltak, abszolút, vagy kevésbé módon, vagy kevésbé nem, nem komil fog, de olyan, aki rendelet lett volna, olyan nem volt. A végén elindult egy ilyen beszélgetés, hogy ki mit tart, Kit tart? újságírónak, Kárász Robert a végén még mosolyogva közölt, a erről a beszélgetésről nyilvánvalóan majd sokan értekeznek, miközben hal, Halvály Lila Gűze nem volt, hogy nagyjából ezzel egy időben befejeződött az átévés tevékenysége, ahhoz egyébként mást is kellett cselekednie, nem csak ehhez a borzalomhoz asszisztálnia. Az a beszélgetés, ami arról szól ebben a beszélgetésen belül, hogy ki milyen helyzetet teremtett, méltatlan az összes szereplőre, de elsősorban van ennyi Krisztinára, akit ilyen helyzetbe hozni nem lehet, és aki mégis képes volt elmenni vitatkozni vagy beszélgetni fűries Balázsjal, amely egy következő szürreális élmény volt, de ezekre a vitákra már kevésbé fogok kitérni. Itt fel kell, hogy tegyek egy kérdést. világos -e az önök számára, így utólag, november 4-e, ma a 15-e van, eltelt 11 nap. Egyértel meg lehet mondani, -e mondani, Baranyi Krisztinának milyen problémája volt a pesti srácokkal. De ezt a kérdést ezt november 4-ére kell vonatkoztatni. Ma November 15-én el tudják-e mondani azt, immár az események tükrében, valószínűleg már több van mögöttünk, mint amennyi előttünk, hogy november 4-én mi volt az igazi problémája Baranyi Krisztinának a Pest isrászakkal. Én végighallgatom önöket, nálam nincs a megfejtés, de a saját verziómmal csak a legvégé jövök elő, ha egyébként megtisztelnek a bizalmokkal, csak és kizállag olyanok telefonáljanak, akik a történetet ismerik, tehát azzal most ne szórakoztassuk egymást, hogy valaki mond valami blőtséget, mert hát úgy gondolja, hogy az vicces lesz. Mi az az egy dolog, ami miatt November 4-én nem válaszolt Szalai Szilárdnak, barátaink Jó reggelt. November 4-én nem Arra kérem önöket, hogy, hogy a telefonra figyeljenek, ne az internetes adásra, mert az csúszik. Jó reggelt! Amit tudtál, az egyenes beszédbe bejátszott, arany Krisztina. Oké, okay. ha, ha ez így van, akkor ezzel miért nem állt elő aznap? Hát igen, ebben van. Nem, ez nem igazság, én ezt kérdezem most öntől. Meg volt egy kicsit talán zavarodva. Igen, de választ azt mondta, hogy szenny propagandamédia, de az, hogy ennek a szenny propaganda médiának a rávonatkozó részével elégedetlen, és a vonatkozó részének ezzel a részével, ami egyébként nem jelenti azt, hogy az egyéb tevékenységnek nincs jelentősége, de hogy van egy konkrét oka, azzal nem jött elő. Hát, igen. Nyilván ismeri azért a test is által összes beszélgetést, amik folynak a gondotő csatornákon. Eddig értettem ezt már nem. 061, 253, 88, 12. Minden egyes felvetésemre három reflexiót várok. Legalább hármat. El a telefonomra viszont sok üzenet jön. Jó regat! Jó hát szerintem baranék Krisztán valószínűleg nem volt ott az a felvétel, és elég. Az elmondás nem lett volna az én. Ebben igazad van, Géza, de egy ilyen történetben nem a felvételnek volt. Mondok tovább. Baronyi Kriszának egyébként nem az egy problémája van, hát ő perben és haragbál, és mit csinálsz, amit elmondtak később, hogy több perc nyert. Ez szóval a neki szíve joga ezt eldönteni. De én nem is ezt mondtam. Azt kérdeztem, hogy mi volt az az ok, ami miatt, tehát amit, amit megnevezett. Mire ő? Hát ő azt mondta, hogy ezzel a szemédiával és a szemédiát arra értette, szerintem értem, de miért nem tett, de miért nem tett utalást arra, amivel később aztán felvétel szintjén előjött. Mert ott szerintem neki nem kellett ezt bizonyítani, neki ez az állítása. Értem, akkor viszont a következő vitában miért jött elő ezzel, amire egyébként. Az már, már az erről szóló vita volt. Az neki tényekkel kellett bizonyítani az igazát. Nem egy állítást, hanem vagy meg kellett indokolnia. szerintem nagyon jól, jól csinálta. És ott is lesz szerepelt az ATV, mikor nem akarták bejárni. Mennyire éleszerű az, hogy egy 2020. decemberi történettel az ember nem jön elő 2022. novemberéig? Tehát előjött vele. Hát Elnézést. Például. A 2020. decemberi Pest is látszok történettel, nevezetesen ezzel a Jeszenszki-féle műsorral 2022. novemberéig nem jött elő. Egyszer szerepelt a Partizánban, de a Partizán műsorát sem követte semmilyen reakció. De elmondta volt a magyarázatot, hogy hogyan hogy, hogy áll ehhez a médiához. Mit te... Nem erről beszélek, arról beszélek, hogy ennek a felvételnek a sorsa hogy alakulhatott úgy, ahogy alakult. Az egyszer elhevert különböző emberek fiókjaiban, és arra gondoltak, hogy majd mi lesz egy alkalom, amikor előhúzzák. Nem, nem hiszem, hogy ezt a Én ezt értem, de az ember egy ilyenfajta sérelmét nem dédelgeti. Emiatt senki nem tett feljelentést, emiatt nem indult médiahatósági eljárás, erről se jobb, se baloldalon nem írtak, miközben nonsensz. Igazad van. Hogyan sikathatott el ez a 2020 decemberi politikai hobbistam? Nem, nem tudom, hogy hogyan sikkathatott el, de azt mondta Baranyi Krisztina hogy nem minden alkalommal, és nem szeretne nálandóan pereskedni. Én ezt értem, de Baranyi Krisztinának ez a felvétel már régóta megvolt. Hogy létezik az, hogy ezzel kapcsolatban erről a felvételről se akkor, se korábban nem tett említés kizállóan akkor, amikor egyébként ezt azért akarta felhozni, mert egyébként el akarta magyarázni, hogy ő még nem áll szóba a rászokkal. Nem tudom, de szerintem a tények szempontjából az most másodlagos, mert az felvétel van. Tehát nehogy már ő legyen a bűnös azért, mert nem állt vele elő. Én nem azt mondtam, hogy bűnös, én azt mondtam, hogy nem életeszerű egy, egy történet, ahol az embert olyan sírelem éri, ami aztán később valójában mire tette lehetőséget, vagy mire adott alkalmat aztán később Baranyi a felvételnek a bemutatásával arra, hogy az összes ilyen és ehhez hasonló felvétele kapcsán az ember elkezdjen egy beszélgetést, aminek aztán később lesz jelentősége a Kejfej életében. Most tényleg nem lekessényem a Kerszályan azért ez a probléma, ez nem, nem a Kerszályan problémája, ez egy olyan morális probléma, ami, is, ami so, sokkal messzebbre mutat. Itt meg kell, hogy álljunk, mert hiszen az, amiről én beszélni szeretnék, azt még nem mondtam meg, az a holnapi műsorral kapcsolatos. 061-238812, egy harmadik telefon, és megyünk tovább. Jó reggelt. Jó reggelt, Lakatos István. Nagyon ritkán szoktam vitatkozni veled, mert nagyon jó a érzéket, de szerintem most téved, szerintem teljesen, teljesen mi történt. Teljesen nem lehetett érteni. Nem lehetett, érteni. egy szó kimaradt. Teljesen életszerű, ami történt, mert azt mondod, hogy nem életszerű. Szerintem meg abszolút életszerű az, hogy ott az élő adásban ezzel nem hozakodott elő, teljesen normális az én számomra, az, hogy korábban nem hozta elő, ez is normális, mert mondta, hogy nem fog mindig mindennel küzdeni, van elég pere így is, és az meg egy nagyon okos húzás volt, hogy a másnapi tévében konkrét tényekkel bizonyítva mutatta be, hogy milyen a pesti látszok. Oké, okay, menjünk tovább. Nem másnap, de ennek a jelentőséget cseki. Ezt követően uh, csak nézzem, mert ugye van egy sorrend, Én természetesen csak a saját verziómat tudom elmondani, hogy az egyébként az önök verziójával egyezik-e vagy sem, befogadható-e vagy sem, egyetértenek-e vele vagy sem, arra nem vagyok rá hatással. Öllök annak, hogyha egyébként érdeklődést tudok kiváltani. November 4-én ez a műsor, akár csak a Jeszenski Zsoltal készült műsor, korhatáros 14 éven a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben Ajánlott. November 5-én, 19 óra 44 perc, Korbaranyi Krisztina, tehát um, ez egy nappal a műsor után um, különböző um, kommenteket tüntett föl a Facebook oldalán. Um, az egyik az, hogy nagyon örülök, hogy vannak bátor politikusok, akik nyíltan szembeszállnak a hatalom propagandistáival szemben azzal, hogy telibe foglak B. aposzrovni, Itt egyébként le van írva, tehát egységtelen jöttment K. meglepetés lesz. Um, hogy ennek mi a jelentősége? Ennek az a jelentősége, hogy kivételesen olyan érzelmek szabadulnak fel, egy dolog kapcsán, amilyen érzelmek egyébként a politikai szférában így nem szoktak felszabadulni, hogy ez egyébként, ez a felszabaduló érzelem, ez másokra, hogyan a hat, ennek a jelentősége még később lesz. November 5-én, amikor még Baranyi Krisztina levele előtt reggel 8 óra 4 perckor megjelenik Fülias Balázs Facebook oldalán, a nyílt levél Baranyi Krisztinának, Ferencváros polgármesterének a szabadságjogok védelmében, akkor a, azon kívül, hogy többek számára már akkor elkezdődik a szólás és ö, ö, a sajtószabadság fogalmainak sajátságos összekeverése, de valójában egy, vagy legalábbis a kejfejlőncsi felfogásában egy olyan vita kezdődik, amely vitára egyébként nem kerül sor, egy sor vita, legalább kettő az ATV-ben, illetve a Kejféjancsiban történik, ugyanakkor az, amire Füriyes Balás felhívja a Baranyi Krisztina figyelmét, elsősorban az események sodra miatt nem kerül sor, Elmen, elbeszélnek egymás mellett. Értetlen állok. azelőtt, az előtt, egy kormánykritikus televízió az ATV stúdiójában, ahol egyébként gyakori vendég nem volt hajlandó válaszolni a három önt kérdező riporter közül a Pesti Srácok újságírójának, sőt, alapját lehazugozta, minősítette, megkérdő, ezt a riporter újságíró voltat, hát és kérdőre vonta a televíziót, hogy ez hogy engedhet be olyan embereket, az újságíráshoz a szakmahoz nulla közük van, korlátozta az újságírói szólásszabadságot. Megkérdője ezt az adott televízió szerkesztői szabadságát, megsértve ezzel a tévé és online lap nézőit és olvasóit. Szabadságjogaink a szólás és véleményszabadság, a sajtó szabadságának tisztelete miatt fontos zárja írását. November 6-án válaszol Barnyi Krisztina Füries Balázsnak. Ekkor már egyébként én megbeszéltem... A vitát én hamarabb szerveztem meg a vitát Baranyi Krisztina és Füries Balázs között, semmint az ATV tette volna. Hétfőn azonban, november 7-én, Füries Balázs és Baranyi Krisztina nem feltétlenül ebben a sorrendben tudtam szerint így. Az ATV mellett döntöttek, ennek nyilvánvalóan az lehet az oka, is ezt semmilyen kifogásolni való nem találok lefebben a szakmai hiúságom hogy az egy nagyobb nézőközönség előtt zajlik, mint a Kejfe Jancsi. Ehhez természetesen az is kellett, hogy Baranyi Krisztina túltegye magát mindazon, ami egyébként ezügyben történt, az ATV részéről, is bemenjen egy olyan stúdióba, amely egy másik stúdióba egyébként, ahol néhány nappal előtte olyan sérelem érte, mint amilyen sérelem érte ezt meg lehetett volna kérdezni a Keifei Ancsiban Baranyin Krisztinától, azonban a vita menete, ha visszaemlékeznek rá, nem tette lehetővé meg annyi kérdést tettem föl, amelyek egyébként ennek az egésznek az objektív hátteréhez szolgáltak volna, vagy szolgálhattak volna ö, tényekkel, vagy adatokkal, de mint valami sebesvízű patak, vagy folyó, úgy lettem elsodorva. Én általában nem vagyok leállítható, de itt elsősorban a vita jellege, valakinek a sérelme, valamint két személy Tette, hogy ragaszkodjak ahhoz, hogy a kérdéseimre válaszoljanak, mert látható módon, ha a felek fontosabbnak tartották azt, amiről beszéltek, így aztán egy csomó pontban nem sikerült elérnem azt, amit szerettem volna. A dacár annak, hogy nem volt lehetőségem, nem mentem fel magam, sajnálom, hogy így alakult rekonstruálhatatlan az, hogy aztán az események olyan folytatódtak volna, ha akkor az másképp alakult volna. November 6-a, Válasz Füriás Balázsnak, a miniszterelnösség államtitkárának a szabadságjogok védelmében, a határ ugyanis nem a különböző világnézetű orgánok ezek részletek természetesen, hanem a sajtó és az agitpropez között van. A sajtó lehetőségei 2010 óta drámaian szűkülnek, majd ír a vesztes rágalmazási perekről arról, hogy közben a pesti srácok olvasottsága rendkívül alacsony, aminek szerintem a jelentősége csekély, hiszen itt nem az a kérdés, hogy hányan olvassák, hanem az, hogy milyen tevékenységet folytat. Ezért most azt javaslom, hogy gyümölcsöző együttműködésünket terjesszük ki a sajtószabadság védelmére, írja, sorai írja a levele vége felé, Baranyi Krisztina. Vállalom, hogy bármelyik médium kérdésére válaszok, amelyik érdemi kérdéseket tesz fel Orbán Viktornak a Putyinista Oroszországgal kialakított viszonyára, a pedagógusok követeléséről és helyzetéről, vagy a tervezett Fudán beruházás indokoltságáról. Kérem, hogy csatlakozzon hozzánk, és csak olyan orgánummal kezeljünk sajtóként, kizárólag azokkal a valódi újságírókkal álljunk szóba, akik a fenti témában kérdéseket tesznek fel. Nem elvárható sem Füriás Balástól, sem elsősor Babarenyi Krisztidáttól, hogy ebben a vita folyamán olyan kérdésekről írjon, olyan fontos területekről, amelyeknek egyébként egy ilyen etimológiai magyarázatát is adja, mint egy definiál minden fogalmat, hogy onnantól kezdve egyértelművé váljon, hogy ő miről beszél. Az hogy a propaganda és média kérdéseire nem válaszol, ez egy világos dolog. Abban a pillanatban, ha azt írja a Barani Krisztina, de erről szó volt a műsorban is, nem elég hangsúlyos, amely, a ment a Kejfe hogy vállalom, hogy bármelyik médium kérdésére válaszolok, amelyik érdemi kérdéseket tesz az Orbán Viktornak a Putyinista Oroszországgal kialakított viszonyáról. Az egyébként Orbán Viktort egy olyan kiemelt helyzetbe emeli, amely látszólag Magyarországon megvan, de nem érdemli meg. Nem csak ő, hanem az ő egész státusza. Egy olyan helyzetet teremt Baranyi Krisztina, amely értelmezhetetlen, hiszen sohasem fogja azt tudni megmondani, hogy le, nincs egy olyan szituáció, hogy egy ilyen kérdést tesznek föl neki. Valamint az, hogy ő egyébként egy bizonyos orgánumot milyennek tart, hogy az felmentést kapjon propaganda és szenny média jelleg alól, csak azért, mert egyszer feltesz érdemi kérdést Orbán Vitornak a putyini Rosszul, választ, rosszul mondtam egyébként az előzőt, mert uh, igen. Bármelyik médium kérdése, vagy amelyik érdemi kérdéseket teszel Orbán Viktor, el mondtam. Putyinista Oroszországgal kialakított viszonyáról, a pedagógusok követelés és helyzetről és a tervezett beruházás beruházásról. Tehát hogy ennek a három kérdésnek az bármely elhangzása Orbán Viktor jelenlétében egyébként a propaganda vagy szennylapokat felmentse a propaganda vagy szennylap jellegük alól. Um, ez több, mint nem szerencsés. Valamint az, hogy csatlakozzó hozzák, és csak olyan orgánokkal kezdőjünk sajtoként, kizárólag azokkal a valódi újságírókkal álljunk szóba, akik a fenti témákba kérdéseket tesznek fel. A valódi és nem valódi újságírók megkülönböztetése tényleg nem szerencsés politikusok részéről. Érthető, hogyha elmagyarázzák, hogy konkrét esetben milyen problémájuk van. Egyébként szakcikkekben lehet ezt elmagyarázni. De ezzel az elvárással jelentkezni ebben a vitában utólag könnyű menet közben, amikor az embert érzelmek töltik el, nehéz, csak felhívnám erre a figyelmet. Érdemes követni, hogy akár e, Füriás Balázs, akár e, Baranyi Krisztina levelezéseiben az egyes megnyilvánulások után a saját táboruk, szentékosan nem szekértábort mondtam, hanem saját táboruk hogyan vonul fel, és vállal azonosságot a megszólalóval, mint egy a vezér mögé sorakozva van benne valami mulatságos és hátborzongató egyszerre. hozzátéve, és ez egy oldalvágás, hogy Bárnai Lászlónak az egyik megszólás utáni írása amely szerint ATV őfelsége viselkedik, a mi önkormányzatunk pedig havi 500 ezer forinttal veszi meg a polgármesterünknek a megszólaláson, és ne kapjon kellemetlen kérdéseket. Ez egy későbbi, a 444 által a hétvégén megjelentett írásra rímel, mint egy felhívás keringőre. 11. 9-én tehát azt írja Um, Füries balás, csak nézem itt a. Igen. Köszönettem, megkaptam a szólásszabadság videlmébe, ez önhöz írt nyelvemre adott válaszad, kölcsönös nyitottságunk következtében. Egyébként ez valószínűleg nem 9 -e, mert a vitára hamarabb került sor. Um, Elnézést, hogyha itt időben megkavarodtam volna. A héten több alkalmunk is lesz a sajtó nyilvánosság előtt folytatunk demokratikus vitánkat, de akkor egyébként a um, Meggyőződésem, hogy nekünk közfeladattal megbízott politikusoknak nem dolgunk, sem megítélni, sem nevelni Magyarország polgárait vagy a sajtó szereplőit, valamint az is, hogy a sajtó működésének egyetlen korlátla, korlátja Magyarország alkotmányos rendje. Nem tévettem a dátumokban elnézést, hogy 8-án kedde megszólal a szemlélekben, ennek a jelentősége német, és Szilárd az ATV vezérigazgatója, német Sándor fia. A szemléleknél nincs feltüntetve szerző, maga a szemlélek van feltüntetve, mint szerzőként. Egyebek között az alábbi kérdés hangzik el, egy olyan interjúban, amely érdemi kérdéseket, a a fejjelencsi megítélésre szerint egy tízes skálán egyesre tartalmazott. Szerinted hibázott-e valaki ennél az esetnél, Németes szilárd válasza. Büszke vagyok a kollégáimra személy szerint nekem sem volt lehetőségem az egyetemen megválogatni a vizsgabizottságot egy szigorlaton ennek a műsorelnek sem véletlen szigorlat a címe, de elfogadom, hogy a szerkesztőink az a javaslatát, hogy jövőben előre jelezzük, hogy kik lesznek a kérdezők. Egy magántelevízió, amely úgy döntött, hogy nem kíván egyetlen politikai oldal szekértolója lenni, és ezután is arra fogunk törekedni, hogy ütközzenek az eltérő álláspontok, a nézők pedig értelmesek és el tudják dönteni, hogy kinek hisznek, kit tartanak, kitelesnek és kit nem. Kérdés személyes véleményed alapján nem kontraproduktív olyan médiumból hívni vendégkérdezőt, mely több bíróság ítélet marasztalt el valótlanságok állítása miatt válasz. A vendégszámára vitaért tud lenni, hogy felhívja a nézők figyelmét, hogy a kérdezője milyen hitelességi deficittel rendelkezik, ugyanakkor, ha szimplán az elvesztett sajtóperek alapján kezdenénk szelektálni, nem sok orgánum jöhetne számításba. A politikai árkok pedig mélyülni fognak, ha egyre kevésbé leszünk képesek békésen megvitatni az ügyeinket egymással, az eredménye egy még rosszabb hangulatú ország lesz, ez mindannyiunk felelőssége abszurdumnak találom, hogy kiáll a szigorlatnév elnevezés mellett. ez Szilárd, ez a sajtót tökéletes ismeretének hiányáról van, különösen arra, hogy ez az egyetlen mód arra, hogy ő azt mondhassa, hogy személy is sose volt lehetőség az egyetemen megválogatni a vizsgabizottságot, de könyörgöm, ott nem egy vizsgabizottság van. Szalai Szilárd, Krug, Emilia és Kárász Róbert nem egy vizsgabizottság, ahol egyébként Baranyi Kristina válaszol. Szerintem a tévedés kockázatával mindenki rosszul tette, aki egyébként ezután a műsor után bement ebbe a szigolaci címűsorba, hiszen immáron Németes Szilárd ennek megadta a definícióját. Itt vizsgáznak. Hogy jön -e ahhoz az ATV, hogy bárkit is levizsgáztasson, de nem az ATV, bárki. Hogy akkor ezt tisztázák az elején, és adjanak osztályzatot, és ha megbukik, akkor másnap jöjjön vissza. Vagy dicsérjék meg, ami sajátságos lesz, tehát Istenem. A szigorlat legyen kövér. Abszurdum. Tehát olyan mértékben nincs tisztában az élet realitásában a németes hogy nem csoda, hogy ez zajlik a televíziójában, ami egyébként ettől természetesen nem minden pillanatában megvetendő és elutasítandó, de azt mutatja, hogy német és szilárdnak kellene egy kontroll, ez hiányzik. Természetesen lehet azt mondani, hogy belülem a keserű múlt szól, ez döntsék el, hogy ez így van, e vagy sem, nem fog magyarázkodni, ebben csak arra utalok, hogy békében, de nem egyetértésben váltam meg az ATV-től, nem először és itt is ugyanaz van, mint amit Kruger mond, hogy a végén a néző dönt, hát akkor ezen ott szüntessük meg egyébként a bírót a foci meccseken. A végén majd lesz valamilyen eredmény. November 9-én, ez a szemlélekben, november 9-én a közszereplő közül senkinek nincs joga az, hogy meghatározza, ki és ki nem mondta Gulyás Gergely kancellári, miniszter a mai kormányjúfon utalva Fülies folytatott vitámra pesti rászok bolygójáról. Nem próbáltam meg senkit elhallgattatni, attól még nem lesz valaki újságíró, hogy írja magára. Mindenki mi közszereplők is meg tudjuk különböztetni az újságírást a kocsmai hőbörgéstől. A kormánypárti sajtó döntő részét Rogán Antal hivatalában írják meg, gyakran szó szerint. Bármikor, bármelyik fideszessel, szívesen vitatkozom a nyilvánosság előtt, de nem Aztisztálok ahhoz, hogy szócsöveik előadhassák a nyilvánosság, tisztességes okodat tájékoztatásának hazug meséjét. 9-én hiszen hosszú idő telt el ö, a pénteki műsor óta, tehát szerdán került sor ö, erre az egyenes beszédre. Ö, Nem a semmiképpen se színe, ez 8 kellett, hogy legyen. Tehát egy napot mindenféleképpen tévedek. 8 volt az egyenes beszéd, ennek a vendégei 10-én csütörtökön voltak nálam, úgyhogy a saját dátumaimat rosszul írtam, ennyiben megtévesztettem saját magamat is, így aztán önöket. Úgy terveztem, hogy álláspontomat a mai élőadásban a Partizán egyik műsorából kivágott 30 másodpercnyi bejátszással illusztrálom. Az egyenes beszél szerkesztő először azt írta vissza, hogy nem tudják bejátszani. Később felhívott, hogy mégis lejátszhatom, de erről tájékoztatják Füriás is. Majd nem sokkal később már a szerkesztő főnöke keresett, hogy mégsem játsszák be. Ez volt az a bizonyos felvétel, amelyel aztán euh, mégiscsak előállt. És ennek a jelentősége nyolcadikán az volt, hogy azért ez lett megtéve főindokul, függetle attól, hogy milyen propaganda és tevékenységet folytattak, vagy folytatnak ezek az orgánumok a hétköznapjaikban. Most kicsit megállok, ha bármilyen reflexió van hajrá, ha nem, akkor innen folytatom. Tehát az első a 8-án, majd a második a 10-én a kfj került sor. November 5-én, egy nappal az események után, Megszólal a Magyar Nemzeti Média Szövetség. Az összes konglomerátumot nem tudom ismertetni, a gondolják, akkor nézzenek össze, vagy nézzenek össze, nézzék, nézzék meg, hogy kikből áll. Ötödikén, tehát egy nappal az esemény után a Magyar Nemzeti Média Szövetség ezt a szituációt, ami létrejött, az ATV-ben az alábbiakkal tudja lefesteni. Bizonyára fáj a baloldalnak, hogy már nincs az MSNP Központi Bizottsága által ellenőrző sajtó. Majd később. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az, ez az akció egybeesett az Európai Parlament Magyarországi sajtószabadságot vizsgáló sokadik delegációjának látogatásával, éppen ezért nem véletlen az sem, hogy a baloldali polgármester felszólalt a közmédia épüle, el, épülete előtt aznap este szervezett megmazduláson. Végezetül a Magyar Nemzeti Média Szövetség ismételten felszólítja a baloldali politikusokat, hogy biztosítsák a kérdezés, a szerkesztés és a véleménynyilvánítás szabadságát, és ne avatkozzonak bele a független sajtó működésébe, sem kirekesztő minősítésekkel, sem fenyegetésekkel, sem fenyegetéssel. A vita az első pillanatban olyan váltókat kap, amelyek olyan irányba viszik a péntek reggeli szituációt, amire ember nem számít és amely egyébként a feleket, akik megszólalnak a vita folyamán, egyre gyorsabban viszi oldalvizekre. 11. hó 7-én, hétfőn Pestisre is bajba, bajban lesz, baranyi, ha a média tanács indokoltnak találja a tényi kérelmet, és hatósági eljárás indít az ATV-s bravúria miatt. Hatósági ellenőrzés lefolytatását kérte Tényi István a média tanástól az ATV műsorában november 4-én elhangzottak miatt. Tény István szerint kifejezetten káros és értelmetlen az a harc, illetve ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök úr fogalmazott a Csimbum-szirkusz, amely a médiában a nyilvánosság előtt régótt tart. Véleményen szerint egy polgári országban nem lehet a pusztán sértettségből megfosztani a tájékozódáshoz, való jogtól az embereket. Két vitáról nem tennék említést. A két vitárnak egyetlen elemét emelném ki, nevezetesen azt, amikor a Kejfejancsiban Baranyi Krisztana elmondja a Füriás Balázsnak, hogy a politikusok közül, de talán bárki közül egyedül őkért tőle bocsánatot, öm, szemét elfutja a könyv, de összeszedi magát, és aztán ezen a vonalon tovább nem kérdezhető. Szeretném önöktől megkérdezni, hogy most itt átmenetleg húztunk egy vonalat. 8 óra 15 perc van. Arról a sérelemről, amely 2020. decemberében érte Baranyin Krisztinát a politikai hobbistában. Ahol egyébként a Politikai tevékenységét nullának értékelik, a külsejével foglalkoznak és arra, hogy szexuális tárgyként egyébként mire lenne alkalmas. Ezt önök hogy ítélik meg? Kavarodnak dolgok, nem tagadom. Ha ez egy demonstrációs óra lenne, akkor másféle ütemben haladnánk, de nem egy demonstrációs óra és ennek következtében a helyzet is más. 061-253-8812. Hogyan hatott önökre az a videó, amit bejátszott Baranyi Kristián? Hogyan hatott önökre az a videó, amit bejátszott Barányi Krisztina? 061-253-88-12 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A topikhoz szeretnék hozzászólni egy pár percet, vagy inkább csak egyet, mert 60 másodperc sok idő, Szabó Krisztina vagyok. És azon gondolkodtam, hogy itt van Pialaura. Figyelek, ha mondaná. Oké. Okay. És azon gondolkodtam, hogy tudj, ebben lényegtelen a kárász, az ATV, tudj, szerintem nem, nem lényeges ebből a történetből. A... Ez a beszélgetés, ami húzban zajlott ott a, a fiúk között, ez úgy nagyjából az egész Pest is látszott. Elnézést, ott volt egy lány is. Tessék? Ott volt egy lány is. Tényleg? Minden műsorban van egy lány. Akkor pardon. Azt nem tudtam, hogy egy hölgy is van. És a hölgy nem szólalt meg? Nem. Nem. Okay. Nem, nem oké, okay. tehát um, egyáltalán nem oké, okay. és ezt ön egyébként um, érzékelem, hogy, uh, hogy megáll egy pillanatra. Um, szeretném figyelmébe ajánlani a holnapi beszélgetésben azt a részt, amikor azt kérdezem um, Jeszenszki Zsoltól, hogy a politikai hobbista legutóbbi műsorában bemutatja Szamosi Zsófit, akiről annyit lehet tudni, hogy Szamosi Zsófinak később még a nézőknek lehetőségükben áll megnézni a lábát. Ah. És ez senkit nem zavar. Egyébként nem ez az egyetlen műsor, ahol ilyen megjegyzés történik. A politikai hobbistának az összes műsorában vannak ilyen szexista megjegyzések. Én én tudom, tudom Fiala úr, ezért is mondom, hogy én szerintem én nem tudom, hogy ez mitől hiánypótló vagy én nem tudom, hogy ezt a műsort kinézi. Sokan nézik. Hát, ö, ö, ö, egyetlen nézik, és ő nagyon jól tudja, hogy a politikai hobbista azon kivételes műsorok közé tartozik, amelyet egyébként a hírtelevízió fontosnak tartott átvenni a Pesti Srácok Televízió kínálatából. Tehát ezzel mint egy elismerésre méltatta. Én szerintem itt inkább az a fajta egymás közötti ilyen, ilyen, ilyen kollégáris kapcsolat van, hogy jó, van húsz éve együtt toljuk, akkor maradjunk. Jó, ebben most nem menjünk bele, elnézést. Ködve vágtam egy nővel, tehát folytassa legyen szíves azt, amit elkezdett mondani. Na, tehát, hogy Uh, szerintem kéne, hogy legyen egy szint, és azt tudom, hogy a médiahatóság egyébként ezt, ezt, ezt, ezt nézi-e. Erre nagyon jól választ tudok adni, hiszen egyébként a felkészülésemben ez is része volt a felkészülésemnek. Ugye ez a hátrány, hogy az ember ennyi papírral rendelkezik, mert akkor őket meg is kell, hogy találja de előúton meg fogom találni. Itt van, igen, azt mondja, csak tallózva a 2025. hó 21. nem indít eljárást a médiatanács, a hírtévé szolgáltatói ellen egy műsorban elhangzottak miatt, mert megítélése szerint azok nem sértették. Ez a hírtévé kemény magja volt, amiben szerepelt egyébként Jeszenszky Zsolt. A tanács 2021. 5. hó negyedik számú döntése, a újabb műsor hetének vizsgálatát a politikai hobbista plusz és a politikai hobbista műsorszám annak előzeteisei vonatkozásában megtette és nem indít közigazgatási hatósági eljárást, Ugyanez év szeptember 7-én hivatalból hatóságjelenőzést indít a politikai hobbista kapcsán, de nem állapít meg semmit. Ugyanebben az évben, október 26-án ugyanezen műsor kapcsán nem indít közigazgatási hatósági eljárást, de kezdeményeznek nála eljárást, idén nyárom június 28-án a politikai hobbistával kapcsolatban nem indít közigazgatósági hatósági eljárás, és ez csak egy rövid összefoglaló azzal hiba. kapcsolatban. Szerintem ez a hiba, mert hogyha legalább egyszer elindulna egy eljárás, azért ezek a gyerekek is meggondolnák, hogy meddig poénkodnak ö, gyakorlatilag ebben az alpári... A hatóság nem találta ö, alapját egy ilyen eljárásnak. Aha, egyébként nem tudnám minősíteni így a többit, én egy konzervatív ember vagyok, de szerintem az egy hibás dolog, és a fűrjes volt talán tényleg az első, aki azt mondta, hogy hát ő bocsánatot kér, szerintem ő rendben. Legyünk, legyünk konkrétak és legyünk előzetesei a holnapi beszélgetésnek. Az, hogy a kárászféle dolog lényegtelen, abban azért nincs igaza, hiszen a kárászféle műsor nélkül erre a beszélgetés... Ilyen típusú ember, én nem... Türelem, türelem, türelem. Igen. Friederikus után szabadon ennek a videónak a bejátszására a kárász Robert és Krug Emilia nélkül, valamint Szalai nélkül, soha se került volna a sor. Ezt ugye belátjuk mind a ketten. <síns> Az, hogy egyébként mennyi ideje van meg ez a felvétel, és mennyi ideje hallgat erről Baranyi Krisztina, ennek központi jelentősége van. Nem az... Egy, ami felmerült bennem kérdésként. Az, hogy ezt egyébként ő... Ugye, nem akarok elébe menni a holnapi beszélgetésnek, de gondolj el, hogy vannak ma már kormányoldalon olyan elképzelések, hogy ezt egyébként Előre kitalálták, és ezt eljuttatták hozzá ezt a felvételt annak érdekében, hogy erre építsen egy várat, magyarul, hogy gombhoz a kabát született, és nem kabáthoz a gomb. Én ezen teljesen megdöbbentem, de abba, akkor, amikor ezt a kérdést fel lehetett volna tenni, akkor nem tudtam föltenni ezt a kérdést, utóla pedig már késő. Én egyetlen elemre szeretném felhívni a figyelmet arra, amit a Kejfej Jáncsi évek óta mond beleértve, hogy a Kejfe Jancsi maga is egy irritáló közeg elsősorban a műsorvezető személyes és viselkedése kapcsán de annak mértéke és módja az elmúlt időben nagyon jelentősen megváltozott amikor, amikor Hompola Krisztina mellett kiálltam egy Facebook csoport tevékenysége kapcsán pontosan azt tettem, amit a Facebook csoport lehetővé tett, mint egy politikai hobbista én azt gondolom hogy van a magánéletnek egy olyan védelme, és van mindenki személynek egy olyan védelme, amit megérdemel. Amennyiben ökölvívókról van szó, abban az esetben más a helyzet, mert utána megverekszenek. De általában civil emberek nem verekszenek meg. A saját integritásukat másféleképpen védik. Én ugye nagyon régóta beszélek arról, hogy egy olyan irritáció jön létre ebben az országban a közélet és magánéletnek ezen problémái kapcsán, amelyek sokkal távolabbra mutatnak, mint amit lehet látni, és adott esetben, amikor ön elkezd ordítani egy ABC-ben egy eladóval, akkor valójában már réges-rég nem az eladóval van baja, hanem egy olyan irritáció dolgozik önben, amely irritáció máshol jött létre. Én egyebek közt arról kérdeztem Jeszenszky Zsoltot, és erről majd holnap fognak tudni bizonyosságot szerezni, hogy belegondolnak-e abba, hogy ennek az illetőnek például van egy férje. Én komolyan azt gondolom, és ezt mondtam tegnap, holnap ez kerül adásban, hogyha egyébként lenne párbaj, és Jeszenszki Zsolt párbaj képes lenne, akkor én egyébként kihívnám párbajra, amire Jeszenszki Zsolt azt mondja, hogy én tehát erőszakpárti vagyok, kétszer is gondolja meg, hogy mit mondok, és mondom neki, hogy nem, én nem azt mondtam, hogy oda mennék az utcánhoz, és pofon vágnám hanem azt mondtam, hogy kihívnám pár bajra. Az, hogy ez a felvételt nem ítélt el a médiahatóság, arra szíves elnézés szaharok. Az, hogy se jobb oldalon, se bal oldalon. Az, hogy senki az ég a adta világán nem tett megjegyzést arra, hogy így nem beszélünk emberről. De Szamosi Zsófi sem szólt, egy szócsámkor arról volt szó, hogy az ő lábaik majd később meg lehet nézni a műsorban. Egész egyszerűen asszonyom, én azt mondom önnek, hogy a közbeszéd eldurvulásának a jelentőségét ma már a reagálatlanságban védem, és azt mondom, hogyha én önnek azt mondanám, mert nem értek egyet a véleményével, mert vagy ahhoz van kedvem, hogy ön egy rohadt kurva, akkor egész egyszerűen azzal kéne számolnom, hogy innen a stúdióból kimenvén valaki másodpercek alatt kinyomozza, hogy ez a stúdió hol van, és a fejemre önt valamit, vagy legalábbis valamelyik testrészével az én valamelyik testrészemet érinti, mert azt mondja, vagy az ön egyik hozzátartozója, vagy a fia, és azt mondja nekem, hogy fiala, az, mert neked nincs jogod ahhoz, hogy az anyámról így beszélj, lett legyen bármilyen véleményed is rólad, róla. Az elmúlt időben olyan mértékben engedtük meg elsősorban politikusaink szóbeli verbális támadását a másik számára, hogy a bródiféles szöveg, hogy a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelem már réges-rég túl vagyunk ezen. Van valami kez kezdeményezés, ami a kep meg nem is tudom ki Várj egy pillanat, oda még el fogunk jutni. De nagyon jó, hogy mondja, és akkor önne Ez egy olyan kezdeményezés, Ami mint szerintem elnézést, ilyen már volt egy pár, és ezek az emberek pontosan azok az emberek, akik ebből a közegből teljesen kijött, kijöttek. Ugye Gundel Szokottuk. Takács Gáborral az élen, aki közölt, hogy ő közéleti témában nem fog megvalósulni. Nézze! Vannak szép lelkek, és én azt is megértem, hogy a szép lelkek nem mennek be a ringbe, de ne felejts el, hogy ez ugyanabban a szemlélekben jelent meg, ahol egyébként uh, semmilyen kivetnivalót nem talált a szemlélek azon, amit egyébként német S. Szilárd mondott, és ezt egyedül Gábor György rótta föl, uh, részint a szentléleknek, részint az összes többi szereplőnek, ez nonsense. Tehát van olyan szituáció, a nix, pardon, kusas, pardon, karinti féle idézet működik. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a holnapi interjúra, hogy... De még egyszer, maradjunk át. ott, amiről ön beszél. Tehát el tudja azt képzelni, hogy ön, az ön egyik hozzátartozója, vagy ön, olyan módon véd meg valakit a közelében, amit magáról fel se tételezett, mert egy olyan támadás éri, mint amilyen támadás 2020. decemberében érte Baranyi Krisztinát, és amilyen támadás egyébként azóta, és azt megelőzően is, Permanensen éri embereket, részint a politikai hobbista, részint a Bayer show, de könnyen lehetséges, hogy Hont András és Puzsér Robert műsorait is föl lehet sorolni, még mielőtt véletlenül is felmerülne az, hogy én ezt egy oldalon látom. Én valamikor benne voltam ebben a folyamatban, ennek a szikretmenféle történet vetett véget, ami egyébként egy példabeszéd lett volna, hiszen az egy vers volt, a senki nem gondolt, hogy ez egy műelemzés, azt mindenki a politika pályájára vitte, ott én megkaptam magam és szemben ezekkel az emberekkel, volt is módom tanulni, utólag azt kell, hogy mondjam, hogy az élet nagy ajándéka volt. De azt kérdezem öntől, hogy hol van az a pillanat, amikor az ön egyik hozzátartozója már és azt mondja a fiala, még egy ilyen mondatot mondasz az anyámról, és nem lesz a fejeden haj. Nekem ez az egész nagyon fájdalmas. Tehát De most a kérdésemre válaszoljon. Ja, hogy, hol hogy létezik van, az, hogy ez reagálatlanul marad? Ez nem szerkesztői szabadság a Bajásó és a nem. politikai jobbista Puzsér Róbert, vagy Hont nem, András megszólalásai esetén? Ez egész egyszerűen egy médium hozzáállása, ez nem ízlés kérdése. Meg egyáltalán, hogy van ennek célja? Van, van. Ennek az a célja, ami most van. Ez, ez. Uh -huh. Azt gondolja el, hogy Szamosi Zsófi nem szól egy szót se. Figyeljen, ott, ott, ott van Szilágyi Liliána története, ott vannak a legkülönbözőbb történetek, és közben az orrunk előtt mondják Szamosi Zsófi lábait, és senki nem reagál rá. Nincs egyetlen mérővera, nincs senki Péterfi Novák Éva. Az meg egy más történet, mert ott meg már viszont egy olyan szájkaratéban mennek át, amitől, amitől van egy olyan felhangja az egésznek, hogy ő különb. És valami, hogyha egy kicsit ilyen, ilyen lekezelő lesz ezáltal. E, például az írópáros. De, Én nem tudom pontosan megmondani ennek, hogy az... hogy jutottunk ide, és ha azt kérdeznél tőlem, hogy ez hogy kéne felszámolni, nem tudnék önnek válaszolni. A fiala esetében, ne, nem, ezt nem biztosuljük esetben. A fiala esetében valójában az élete és a szigetlen történet volt az, amely ezt lehetővé tette. A szikretmen történet nagyjából másfél évtizede történt. Nem kívánhatom mindenkinek az, hogy jusson egy szikretmen történet és másfél é. évtized. Az nagyon, hossz, nagyon hosszú idő és nagyon sok fehér vagy őszhajba került. Tehát azért nem, nem jó a, a Magyar Nemzet címlapján szerepelni. De nem értem, emlékezzen vissza, hogy a kejfejöntség csak saját példában jövök elő, hogy állt ki Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon mellé, amikor egyébként az ő megítélésüktől teljesen függetlenül buszoknak az oldalaim voltak kicikizve, és én azt mondtam, hogy ilyen nincs. áltam ki Csepregi eh, mellett akkor, amikor őt a 80, a Csepregi Nándor a, a, a Lázár államtitkára mellett, amikor meghurcolta őt a 888 hogy nincs, hogy egész egyszerűen van egy verbális bántalmazás a magyar médiában, amely mára teljesen korlátlan lett. Tehát, mint egy vad folyó ragad magával mindent. Örülök neki, hogy elcsíptám. 0612538812 Huzsi Robert, különösen bencsik András tudtommal nem randizik sem melegekkel, sem pedofilokkal, tudommal nem jár homogruppen parkékban, vagy mégsem képes érzékelni a heteroszexuális férfiak által jól detektálható valóságot. Szabó a 44 évesen úgy néz ki, mintha 34 lenne, s aki szerint ronda, az az esztétikai és szexuális szépséget nyilvánvalóan nem az emberben, hanem mondjuk a kecskében vagy a szamárban találja meg. Ugye ez az egész annak apropója hangzik el, hogy Jeszenszki Zsolt egy korábbi, Bencsik, illetőleg Puzsér megnyilvánulást említett akkor, amikor a politikai hobbistában azt mondta, amit mondott. Jeszenszky Zsolt számos Facebook bejegyzését törölte. Erre például elfelejtettem rákérdezni tegnap. Nem tettem jól, utólag ez már nem pótolható. Um, a Facebook oldalán korábban szavazás volt a tekintetben, hogy te kivel csinálnád inkább, és az egyik oldalon van Baranyi Krisztina, a másik oldalon van egy fénykép, majd néhány nappal később bocsánatot kért tőle. Én ezt a bocsánatkérést nem tudom komolyan venni. A formális bocsánatkérésnek pedig nincs jelentősége. Oldalágon természetesen megkérdezhetem, hogy Kárász Róbert megszólalása, amely szerint találkozott-e Baranyi Krisztina Szalai Szilárddal vagy sem, lényegjelen vagy sem, majd Szalai Szilárd, aki kiár Kárász Róbert mellett, majd ahogy egyébként ez abba kerül, hogy Kárász Róbert mellől eláll az ATV, és ennek következtében két héttel hamarabb hagyja abba a orgánumnál a tevékenységét, hogy ezeknek mekkora a jelentőségük. És nekkora a jelentősége az, hogy miközben a politikai hobbista a hírtévére költözött, közben további két politikai hobbista adás is van a Pesti Srácok tévén, amelyeknek a hangvétele közben egyáltalán nem változott, ahol Bácska János volt jelen, és beszéltek olyan témákról, amitől az embernek ketté állt a füle. Ne felejtsétek, Bácska János, való kapcsolatom akkor ért véget de facto, amikor egyébként egy karikatúrát helyezett ki egy képviselőtestületi ülésen Baranyi Krisztináról, aki korábban, amikor arról volt hogy 2014 előtti életéről nem tudnak semmit, és már már a bugyiában néznek bele annak érdekében, hogy mindent tudjanak róla. Ezt követően 2019-ben, vagy 2020-ban már nem emlékszem, de minden esetre. Nem olyan messze ide, születik egy karikatúra, amit kihelyez Bácskai János az asztalán kívülre, ami azt mutatja, hogy Baranyi Krisztina hogyan hívja fel a figyelmet arra, hogy nézzen ebből a hogy a múltjában ismerkedjen meg. És közben nem jön arra rá Bácskai János, hogy ez méltatlan az ő személyhez. Nyilvánvalóan, hogy egy műsorral nem lehet az egészet összefoglalni. Én a magam részéről holnap a Jeszenszki Zsoltán való beszélgetéssel remélhetőleg lezárom az ezzel való foglalkozást. Imáron a papírjaim birtokában látják, sajnálom is, hogy itt van testék, hogy elfelejtettem megkérdezni, hogy miért törölt Facebook boxot. Ez a tipikus eset, hogy most már ez nem megvalósítható az gránit szilárdságú, ahhoz már nem lehet hozzá nyúlni. Egy másfél órás beszélgetés kicsit hosszabb a keleténél az én hibám, és ahol felvetődik az a kérdés, hogy vajon Jeszenszky Zsolt megszólaltatható-e, de Jeszenszky Zsolt nélkül ez a történet nem kerek, mint egy Kárács robert is szívesen beszélgetnék december hónap folyamán, amikor talán már a szerződéshez lehetővé teszi, de ő erre nem reagált szemben, Jeszenszki Zsoltal, aki vállalkozott erre a beszélgetés, amely holnap kerül adásba szerdem. 061 12 Én azt állítom a tévedés minimális kockázatával, hogy azok a szereplők, akik egyébként olyat kapnak a médiától, mint amilyet kapott 2020 decemberében Baranyi Krisztina, azok ezt követően nem tudnak józanul eljárni, Nem tudnak józanul eljárni. Levittem a hangsúlyt. Igazamban e vagy sem. Miközben egyébként az az elvárás a közszereplővel szemben, a alkotmánybíróság, hogy a Kesz közszereplőnek, ha nem is minden, de nagyon sokat bírnia kell. Én meg azt mondom, hogy ez egy alkotmánybírósági szöveg, amit tiszteletben kell tartani, de, tiszteletben tar de nem tiszteletben tartható. Ez egy önellentmondás feloldására alkalmatlan vagyok. 8 óra, 37 perc van, van-e bárkinek hozzászólni valójára? Kicsit hevenyészet lett, kicsit összecsapott itt a vége, elnézést kérek érte. Jó reggelt! Jó reggelt! A telefonra figyeljen, ne a műsor hangra! Jó reggelt, itt van, mire vagyok a... Azonnal halkítottam már a ügyét. Azt jól tette. Én egy, egy jelenségre szeretném fölhívni a figyelmet, amit, ami elsődeg talán paradoxodnak tűnik, és, és a hozzáértés átkának nevezném. Tehát, hogy egy alapvető különbség van között, ahogy, ahogy egy szélesebb közvélemény megítél dolgokat, meg azok az emberek, akik szerűen foglalkoznak. Valamivel. Tehát a, a, mondjuk két példát a, a, hozzék, ami, amiből talán érthető lesz, mondjuk a, a, még az MDK sportolónők esete, hogy ítéljük meg, hogy valaki férfi vagy nő. És akkor a, a, ugye ehhez a legtöbb ember úgy viszont, hogy hát mit kell ezzel, hát csak ránézek és látom. De hogyha megkérdezünk orvosokat, akkor azt fogják mondani, hogy, hogy jó, jó, de a nemek közötti átmenet az lényegében folyamatos, mert, mert akinek van két X, meg három Y kromoszója, már arról már senki nem tudja megmondani, hogy most inkább férfi vagy inkább nő. A, egy másik dolog mondjuk a, a, a 2008-as gazdasági válság és annak az okai. Én, aki nem vagyok közgazdász, azt gondoltam, hogy, hogy én annak tökéletesen értem az okait. Tehát tudom azt, hogy, hogy mondjuk minden országnak a... A biztosítása, biztosítási törvénykezés az két mondattal kezdődik. Az egyik az, hogy csak olyan dolgokat biztosítunk, amihez érdekünk fűződik, tehát vagy a sajátunk, vagy béreljük, vagy nem tudom mi, a másik pedig az, hogy káron nem gazdagszunk. És én azt gondolom, én, én úgy láttam a dolgokat, hogy amikor létrehozták ezeket a mit tudom én, miket, kreditdifó, meg nem tudom ezeket a modern, vagy új termékeket, akkor ezeket a szabályokat megszegték. Tehát én magyarul, én köthettem biztosítást arra az esetre, hogy önnek le fog ígni Értem a, a példabeszédet eddig, de most következzék az erre való volatkoztatása. Az erre való volatkoztatás az az, hogy, hogy ugyan, ugyanolyan... A, tehát itt most megpróbálunk a, a dilettáns környezetben a, a határvonalakat húzni a, oda, ahol akik... A, a hibatásszerűen foglalkoznak ezzel, tehát hogy elhatárolják a, a, a tények, végleménynyilvánítása, többi dolgokat, ők, ők látni fogják, hogy a lehetetlenre vállalkoznak. Tehát mivel nagyon nagy rá az igény, azért meg kell próbálni, de, de valójában nem tudjuk ezeket, ezeket elhatárolni. De akkor mi a teendő? Hát a teendő az az, hogy talán, talán ne, ne próbáljunk meg kiirtani a spontaneitást. Tehát ne, ne várjunk arra, amíg megegyszer. Nekem meg... teljesen igaza van, de én pontosan ezt mondtam a, a, a műsor elején, hogy ebből a történetből, ha valami hiányzik, az a spontaneitás. Uh -huh. Lehet, hogy azt én meg nem hallottam. De, de teljesen lényegtelen. Most akkor most mondom, ebből a, műsor, ebből a történetből, ami itt ön előtt van, Egyre inkább a tudatosság jön elő, és az elején se sem volt spontaneitás. Tehát az a helyzet, hogy cáfolja azt, amit ön feltételez. Nincs spontaneitás. Sőt, egyre inkább a tervezettség felé halad. Ami nonsens. Mint hogy egy megtervezett akcióról lenne szó. Miközben megfeledkezünk arról, hogy ami történt a skandalum. Ezt nem értette meg az a Facebook csoport. Amikor Honpola Krisztinára egy megjelentzést tettek, és arról volt szó, hogy a megjegyzés tevő beszéljen velem, akkor ott valami olyan nonsens történt. Tehát van, amikor nix pardon a spárdon, tehát valaminek nincs helye. Lehet, hogy velem sokszor elszalad a ló, de ilyen módon az elmúlt időben emlékezetem szerint nem szaladt el a ló. se Bajás Zsolt, se Puzsér Robert, se Hont András, más-más, tehát hogy ne egyes emberekhez közt sem, ne Jeszenszki, se Jeszenszki, Zsolt nincs tisztában azzal, hogy hétköznapi műsoraikkal milyen vihart kavarnak, amelyel vihart kavarnak, de annak az elcsendesítésében már nem tudnak közreműködni. Én azt állítom, a tévedés minimális kockázatával, hölgyeim és uraim, hogy aki szeletvet, vihart arat. Csak az a gond, hogy aki szelet vet, az egyes szám első szemében vett szelet, és aki vihartarat, az meg több eszám első szemében. Tehát az már a mi nyakunkba szakad. A tévedés minimális kockázatával azt állítom önöknek, hogy nagyon sok Baranyi Krisztina rohangál közöttünk. Ön, te, ő, mi, ti, ők, én. És azt állítom a tévedés minimális kockázatával, hogy ennek elejét lehet vetni, akkor is, ha világtrend, akkor is, ha Facebook, akkor is, ha egyáltalán. Erről beszélek. Számomra ez a probléma nem a szólásszabadság, és nem a sajtószabadság. Sajnálom, hogy ezt a műsort ebben a másfél-két hétben nem tudtam megcsinálni, és ez a műsor is csak egy bátortalan kísérletre. Van-e erre reagálás? 061-23-88-12. Én elsősorban azt gondolom, hogy nem ennek a megszüntetése a feladat, mert az jelleg lehetetlen. Szerintem az a feladat, iskolai tantárgy felkészíteni magunkat és gyermekeinket az ebben való együttlétre. Hogy az egyébként a hatását ne tízes, ne kilences, ne nyolcas, ne hetes, ne hatos, ne ötös, ne négyes, de hármas, kettes vagy egyes számmal tudjon hatni ránk. Optimális esetben. Ezt állítom önöknek. Nem tudom, mennyire vagyok érthető, mennyiben akarnak a partnereim lenni, mennyire vitatkoznak velem, mennyire mondják azt, hogy én egy hülye vagyok. 061-23-88-12 először. Megfogytál? <tos> <tos> Tulajdoni csak a jelentőséget annak, hogy senki nem telefonol. És azt is természetesen állítom, hogy a politika közvetlenül-közvetve biztatja ma már mind a két oldalon a feleket arra, hogy így járjanak el. Én nem vagyok középen, de ezen kívül vagyok, ha valahis is közreműködtem benne, sajnálom. Én most a defenzívát szervezem, és nem az offenzívát. 061-253-8812 másodszor. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Egy kérdésére, egy, egy tízferszel hozott kérdésére szeretnék reagálni. Azóta azon gondolkodom, hogy mi az a pillanat az én életemben, amikor azt mondtam, hogy ez, ez, ez nagyon nem jó, és, és, és tényleg, hogy arcon csapnék valakit, és egy történetet szeretnék elmesélni. Figyelj! Feleségem, feleségem egy egyetemre járt, egy budapesti egyetemre, és egy vizsgán vett részt, ahol hát nem siker, hárman voltak öt lányok, nők a férfi oktatóval szemben, és nem nagyon ment jól a vizsga. Abbra a szempontból, hogy nem nagyon tudtak semmit a hölgyek, legalábbis az egyik hölgy, és ekkor megszólalt az egyik oktató, hogyha, hogyha megmutatja a mellét a hölgy, akkor, akkor egy hármas tud neki adni. És hazajött a feleségem, sírt. Ez még a Me Too előtt volt, tehát ilyenről az ember még nem ez egy nagyon... Ez olyan szituáció volt, ahol egyébként többen voltak, tehát jelent. Így van, így van, így van. Tehát És én meg most a ko... is nagyon kiakadok rajta, annyira Vál... mérges voltam. Vállalta a kockázat, tehát annak ez az ember, hogy ott többek előtt így viselkedik. Így van, így van. És amikor a feleségemet megkérdeztem, hogy miért nem teszünk ezzel semmit, hogy ez így, ez így, ne, ne terjedjen, vagy ezt fejezzük be, mert ez nem, nem, nem, nem az oktatásnak a része, és nem szabadna, hogy ez így történjen. Akkor nagyon sok estén keresztül beszélgettünk erről, hogy mit tegyünk, legyen-e feljelentés, legyen-e probléma ebből nekik, nekünk, és végül sajnos úgy döntöttünk, hogy nem, de... Én nekem ez, ez a történet jutott. De a felesége ott volt akkor ezen a... Így van, így van. És hogy a szituációban. Neki mondták? Hát én kérdeztem tőle, hogy... Elnézést, úgy, neki hogy neki Elnézést, neki mondták? Elnéz... Neki mondták? Ö, nem, nem, természetesen nem. Hát, hát akkor hát ott természetesen volna természetesen. A... Jó. De így is nagyon közel voltam egyébként. Tehát, amit pont hogy, mondott, hogy, meg... hogy ez, ez nagyon hogy, nem. Hogy, hogy élte azt meg, hogy ez a felszólítás elhangzott? A feleségem? Hogy érte meg? Igen. Ö, én ezt kérdeztem tőle, hogy ő ezt miért nem tette Szóval mert egy elég karakán földről van szó, és ő azt mondta, hogy, hogy annyira lesokkolta ez a történet, hogy egyszerűen nem, nem is hitte el, ami történik. És, és nyilván azt nem tette szóvá, sajnos, de mondom, ez még a 2000-es évekről beszünk, tehát akkor még ennek nem volt hagyománya, hogy az emberekkel így vannak, de, de ez, na, nekem ez a történet, hogy ez egy, ez egy olyan pont, amikor az ember azt mondja, hogy ez hogy itt, itt van, ami nagyon, nagyon nincsen rendben. És még egy dolgot szeretnék íni, én, én egy, inkább egy ilyen jobb old ember vagyok, és a közveszédre szeretnék még reagálni, Igen. hogy nagyon jó volt a mai műsor, hogy ilyen nagyszerű példákat hozott, de a másik oldalról is tök jó lenne, ha beszélnénk arról, hogy mondjuk egy. Ó egy g felkiáltás, vagy egy bajszosszar felkiáltás, az mennyire van rendjé. Mert szerintem az sincs rendjén, rendjé. hogy a Baranyi Krisztina esetében sincs rendjén. De, de szerintem erről az Igen, érdemes. Ebben önnek tenni, teljesen hogy... igaza van. Valójában a beszélgetések az elmúlt időben azért a kudarcot, mert egyre inkább az történt, hogy hiába van igaza a Baranyinak, vagy hiába van igazság a baranyi történetében, más hasonló történetek is vannak, és ezzel akarták elodázni, ja. hogy a baranyi történetek ja. a végére érjünk. De ennek nem az a megoldása, hogy az ember kiegyensúlyozottan próbálja ezt intézni, hanem csak egyenként lehet. Nyilvánvaló, hogy azok a példák, amiket ön hoz, azokat konkrétan nézve, ugyanígy el lehet járni. Én csak azt állítom, köszönöm, hogy hívott, hogy a szellemet a palaszba visszavinni nem lehet. Nekem egyetlen lehetőségem van. Tehát könnyen mondhatják, hogy de lehet. Én most egyébként gázálarc értékesítésbe kezdtem, annak érdekében, hogy úgy lehessen ezzel együtt élni, hogy viselhető legyen az élet, mert a baranyi féle történet, ha elhisszük aznak összes részletét, az gyakorlatilag a mérgezett egér állapotát mutatja. Egért törölve még miért félreérthető ennek. 061 253 88, 12 senki többet? 8 óra 50 van. Nem hinném, hogy a műsor végére értünk, de. Nyilvánvaló, hogy ez a mai műsor nem fog tudni megoldást szolgálni, miközben a holnapi beszélgetésre felhívom a figyelmüket, ami szintén nem fog megoldást szolgálni, ennyit tudtam tenni. Meg hát a hétköznapok. Sajnálom, hogy azt elfelejtettem megkérdezni, ennyi papírt, az ember előhoz, akkor ez ezzel szembesül. Ilyen. Senki? Akkor legyen egy zárózene, és azzal befejezzük. Ilyen. Ezzel a Facebook csoporttal azt akartam mondani, hogy a személyes sérelmet nem értékelik. Tehát az, hogy az emberhez szólásszabadságuk van, hajrá! Ez lefeljebb bosszantja az ember. de hogyha valami olyan sérelm éri őt, közör, környezetét, környezetét őt, akkor a reparáció igénye az azonnali. A védelme érdekében. 061-20, többet nem mondom el. Most például kért az órám, követheti stressz szintjét, mérés. A legjobb minatban fel. És itt van egy vonal, ez az én stressz szinten. Szerinted? Jop. itt <síns> <síns> van, tessék. Pirosban vagyok. Pirosba vagyok. Millánatig belehelyezkednek -e a Baranyi férjének a helyzetébe? És Szamosi Zsófival is szívesen leülnék, hogy vajon ő milyen elem a politikai hobbistában a lábai kapcsán? beszéd mitújáról kevés szó esik. Tele vagyunk be Isteninekkel. Nem beszélek szólásszabadságról, nem beszélek sajtószabadságról. A mitúról beszélek Egészen más értelemben, mint ahogy eddig beszéltek. Én azt mondom pokolba a Hervi weinstein a magyar közéletből. Politikus és újságíró szinten egyaránt. Pokolba velük! Közösítsük ki őket, nem a szemléleken közjétett listán, ahol egyébként a közéletből sajnos annak eldurvulása miatt kiszállt Gundel Takács gábor, de aláírni egy petíciót nem esik nehezére. Tessék ki jönni a frontra. Ott vívjuk meg ezt a küzdelmet. Nem azzal, hogy ezt meg lehet nyerni, hanem azzal, hogy ezt nem szabad elveszíteni. Kiszegődik partnerül. Kiszegődik partnerül. Elég, ha azt mondják, én, én, én, én, én, én, én, én, én. Kiszegődik partnerül. Halló. Én. Három perc alatt hány én lesz? 2 perc 30 másodperc alatt hány év lesz? Jó reggelt! Jó reggelt, én! Jó reggelt! Jó reggelt, én! reggelt kívánok én. Tehát nem lesz élő lebonyolítású műsor, Jeszenszki Zsolt lesz a KFJ Ancsi vendége, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Legközelebb csütörtökön találkozhatnak élő is műsor a két időpont között, döröpont, fiala janos Kukacs, gmail.com. Nem vagyunk sokan, és nem vagyunk elegem.